Poezis Grigore Alexandrescu Candela Și noaptea noapte întunecoasă nori ascund vederea în altelor tărîi și astelelor de aur mulțime luminoasă ce smâlțuie seninul cereștilor câmpii numai religioasa a candelei lumină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 Și zi ne-a dăruit. Iar tu, candela sfântă, a căruia vedere îmi aduce aminte atâtea năluciri, îmi vei fi totdeauna rază de mângâiere, vei de de potrivă și fapte și gândiri.